بسم اللہ الرحمن الرحیم والمصر و اقسامن المتواطر و هوم ایو قوم لا يحسا عددهم و لا يتوحم تواطوهم علا الكذب لکسرتهم و عدالتهم و تباین اماکنهم و ایدو محض الحدل الانیت تسل برسول وسلم مخ کے مرسل بیانو شو در ایتو یو قسم مرسلو داغی صلو رقسامو از ذکر شو ورپسید دین قسم مصند مسند اسناد نه له اسناد نسبت ورګي پدې کې هر راوی بل ترطا نسبت کړي هر راوی بل ترطا نسبت کړي دا نسبت په اعتبار د سند سره مختلف کیږي کله دا نسبتونه مضبوطي کله دا نسبتونه کمزوري نجله کله دا نسبتونه مضبوطي نو هغه ته متواتر ویل کیږي دایخ خپل تاریخ کوي او کله دا غېنه له مضبوطیا کم شین بیا ته مشهور ویل کیږي او کله دا غېنه له مضبوطیا کم نو بیا او احاد ویل کیږي داغه لغوی مناسبت ته لغوی معنا له نسبت اکسام درې ډېر لنډه کیسه عام او تواثر متواتر, متواتر په لغت کې هغه په ذرپه والی توری کی اره یو شی چې په ذرپي هغه یو اتسالم پس استلاقه د تعریف ته ماير به حکوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم التواتهم على الكذب نو یو کوم روایت کړي نو د بازو پرې ځباندې دام شرط ته چې دا غیش مهر نشي کېده او جمهور په نسب باندې اغه پرکه دا شرط نشته خبر نه چې بشمیر ردي شمیر د کېد نشي او چې دومره وی چې دا اغه اتفاق په کذب باندې ناراضي نو باز دا شرط لګول دي چې شمیر دی نشي کېد شي او جمهورو او باز یو چې شمیر د کېد شي که دومره کسان وی چې اغه په دروغ باندې داغه اتفاق ناممکن دی نو دوم رقم روایت کړي او بل کې پکه دا ده چیلایو توهم وتواتو هم علي الكذب تواتیداږي په کذب باندې نشرات لري جمع کې د انشي تکایو خبره د یو باجا کې نقل کړي راځي د بازار کې نقل کړي بل بلځ کې بلبلځ کې ټول باجا کې توو ګرځي سالم زوینو کې خبره نقل شوه نو د انشي کې د چا څنګه دا ټول خلک او بیا علاقے مختلف شي مثلا د بل مختلف شي خبره زموږ درته راځي به څنګه کېد شي څیډاپول دې په یو خبره باندې په درو باندې نشي جمع شي لکه کثرت هي مول د وجد کثرت نه کثرت او تعداد سیوا دي او د وجد عدالت نه او د وجد تباين د اماكنو نه دغه خبره نشي کې د عدد نشي کې د او توهم نشي کې ولې توهم به کذب نشي کې چې دې په درو باندې جمع شي اتفاق لري یو خبره ټول په درو باندې کو ودا ونی شي کې دې زکه خلک ډېر دي اتفاق د سکه آسان راتلی چې ډېر زیات او بیا چې بالکل مختلف شيو د ملک د بل ملک د بل نو بیا نورې عک البعيده غړي شي د یو بل سره ملاقات څنګه شو اتفاق څنګه او شو یو پکې مختلف نشو ټول په خبره باندې تدریج وباندي جمع شو چې دا به د پیغمبر تسکو منسوب کوو قائد او دا کثرت دی وی چې دا برقرار وی الا ایت تصل به رسول الله صلی الله علیه علی وسلم تر دې پوره چې دا اتصال هر زما نکي دا دمر تعداد هر زما نکي د نبی لسراج او سلام تر زمانو نو دا تعداد وی هر زما کې دا تعدادونه وی مداس ریوايات او تاویل کیږي متواتر ریوايات دا مسند او متصل ری متواتر ریوايات دا څو تاویل کیږي مسند متصل دي خو بیا متواتر ویلې او حدیث و او بازو محدثینو داغی ده پر شرطم لگو لردو داغا ده پارا متوتر ده پارا جمهور و تاریخ انده کشه چې دمرا قوم روایت کلی که شمیره او کنی کیگی که اماکین مختلف وی او کنیوی دا شرط لگی جمهور دا شرطو نلگی خو دمرا قوم روایت که اماکین مختلف تی یا یودی شمیره کیگی یا شمیره نکیگی د نبی عليه السلام پوری هر زمانه کې د مغغاوین دا غیر روایت وکي چې عقل دا و چې دا د روح باندې د اتفاق کړي نشي د جمهور بنیس د باز په نسب باندې په کې د شرایط هم دي کوم چې صاحب کتاب ذکر کړی دي بیا دا خبره یاد ساتي چې باز دي کې شرط لګې دي د تعداد بازي په ځکه سان په باز وي و کسان په کار دي بازوی لس کسان پاکار دی بازوی دولس کسان پاکار دی بازوی اویا کسان پاکار دی فرطول در مختلق آیاتون نصب وقتار موسی صبعینا رجول اللی میکاتین اویا غاویا کسان ورکرون ومتاتر اویا پاکار دی اس نی عشر نقیب قرآن گراغل اگران دولس نقیبان نسو که دولس پاکار دی باز در آیاتون را گوندی او ایشرونا سابیرونا سنگر قرآن پاک کې ان چونو صاحبونو نه یا غنبو بیا ته نه سو کو شلپکار نو صاحب یو یو ایا ته راسته دی یو ته دغه تعداد ته دک ته دک ته تعداد سره اس مناسبت اوربت دراوید لپاره استدلال کول چې متواتر روایت د فارډوم رویان پکاردې د انتهایی کمزور خبرنه دغه کې اس بیان د دې خبره نشته نه دغه د فرد دلیل ګرځیدل شي خبرمځه ان دراجي نوښه شاته مطواتر و امتواطر و متواطر چلی وووی دا انگا روایت مسند روایت ته جربی هیچ روایت کی در لا قوم اندس کوم لا یخصا عدد هم چی دا اغی شمیر نشی که ده جمہور شمیر ده که ده شی و بارحال چه اتفاقی پا کذب بانی ولا, ولا که ده و لایتواهمو اووحن نشی تواقو هم د اتفاق ده دی علیل کذب پدر و اوبانی چکسدن یا خطان بی در ووکړی لکثرت هم د وجې د کثرت د دیناو عدالت هم او ډېر پکې عادلانی وتباعد أماکن هم او د وجې د مختلفو اړیدو دینا د دیناو د ملکونو د دینا ندوب حذ حد او دا کثرت برقرار وی اله ان يتصلہ چې دا راویان ورشي برسول الله صلی الله علیه وسلم تر پیغمبر علیه السلام پورې وذالک مثل نقل القران والصلاه الخمس و عدد الركعات م خیر ذکات وما ااش بهذالك نههوی چې بهملکنین به منزلت لا المنظر په ایتو کېته متاتر یادستا او کنیشته بعض متاتر خو د سره شتن نه او بعض وشته نو دا ان عمل عملو بنیات و دا متاتر د ځکه د په اوس او سدونو سره نهقلل دی پهه ځ په س اسنا د سران انل عملو بنیات نهکل شوي دی بعض مثال ل ځکر کړ بعضې مثلوونه نور هم ځکر کرد له کمسللو نقللقرآ والصلوات الخمس وعدد الركعات لكنا كل قران متواتر خود د دې مثالونو د پوین لزان مکه به تر تمهید ځان پویږي چې تواتر په سلوور کې زمري یو تویلګي تواتر الطبقه او تویلګي تواتر الطبقه یو طبقه نه بل غټ طبقه نه کلکړي بل غټ طبقه نه کلکړي د قران تواتر جوړي یا تواتر طبقات په هر زمانه کې طبقات او پزربونو کرولونو اربونو کسانو دا نه کلکړي چې دا د مسلمانانو کتاب د دا دی د الله کتاب کړي او د پیغمبر راوړل مضبوط تواتر یو تواتر الاسنادي سنه ذکر کړي و سر سره ذکر کړي لکه چې د احاديث سنادو لکه مثلا انما الاعمال بالنیات راولا هر زمانه کې ارسل خلل زلزله ذکر کړي طلا کله ذکر کوي ته ویلې کیږي تواترل او یو تواتر عملی دي تواتر عملی دي نس ندي خو عمل دره رواني نه طبقات در بل طبقي نه نقل خو عمل یو شان رواني لکه شل تراوه تو غره حرمینو شریفینو کی رواني خبرم ذہن ته لگا نو عمل اغسیر رواني عمل ل پته لغي چې د ټولو ته چې وګوره د عمل ل پته لغي د عمل تواتر سره روان دي د مخکنه او دا عمل سيدي متواتره امره لکه مسلمانان پینځه منځ راکې دغه عمل ته وګوره په ټول زمانه کې کروړو خلک په روزانه دا عمل کوي تواتر سره دا عمل د نبی سلام سره ورانه دی نه لکه په تل کې چې د عمل دا تواتر سره ثابت دي نو څوک انکار نشي کولی چې دا سېو زمانه راغلي چې چا موږ کړي نه تواتر سره دا خبره سره رااوه تواتر عملی پن موږ باندې نماز په هر پسلو پا رکا تبانه عملی دی او دا قرانګي ماځيګر په سلور باندې تواتر عملی سوقني شي ویل چیر دغه شپږ دمو ته د ډیرو له تواتر ته وګوره په کېربو خلک کې کیرو ځه څنګه په دې کې خطر الله څنګه په دې کې غلطی راځه په دې باندې تواتر عملی راوځنه او یو تواتر بالکبر المشتركه تويات تواتر مانوي او توي هم راځه ته کا له کنه مثلا په مثلا دالي مثال و موږ د 10 والو سره اويست راغی او په بوجا کې سټډنټ په سلور کسان پکې مړشه چلیک ساتوشه نه ابراہیم و او په باجا کې سټډنټ وشو کسان پکې مړ شو چلیک ساتوشه ورپسي عبدالحق راغه او لس کسان پکې مړ شو چلیک ساتوشه امير جبراغه سټډنټ وشو پکې پینزل لس کسان مړ شو چلیک ساتباشو عمر راغه او پکې شیر کسان دوم رات د ټولو اخبار نه دوم علم ممتاز شو چې په باجا کې سټډنټ شه د سوق مسوق پکې مړ مشت دوممانه او دوم خبره نممومون ان کار نه شو کولی دومر خبره د باجا هیس اعتبار سره دومر تواتور سرث د شوه چې اس کم س کم شيي د کسان قسان پکی مندي. خبره یاندرا لګان دغه ویل کی کی تواتر په معنا یا تواتر په قدر المشترك دومره خبره کی اگر چې د اويس خبر والی د خبره واحد دی دوی شپګمل دي سټډنټ شول دي د خبر والی دی الا سریس چې د خوزان خبره واحد دی دا ټول ځان ځل اخبار اخاذ پدې یو باندې مونږ اعتماد نشو کولی خو پدې یو خبره کی چې سټډنټ شولې ها هي پدې پاندی... بلا خلق نو دی تو تواتر ہو لو دا صلور قسمات تواتر ده نو, نو دا صلور قسمات تواتر ده تواتر curs CDU MJFN 아이�zil ing غضر Oxl тебе 100 په وكبرри hierom Talka Stadium Federalty내 transportpancer seeds Word 10 boys 11南 traditionalista特 Strange Blocksexplosants one� front ник Cocabe vaccine early 50% Thing foot 1 제가 surmage August 17 canal cancerado 就是 así te hartzoік lightning outb öyle 40%н&د conocemos tras vous 30% UnisMresاع la parce que Ninja difum unterstützen tut욱up او دی <متحدث> مثالون <متحدث> لکتا سو گورنی مثالون لکنکل لکران چو بس نکل لکران سو تواتر فی طبقات در در نکل کئی او پس انو کی محبوس کئی جدا سر در اللہ او دکرنگی نکل لکران تواتر الاسناس سر اوگلنم حدیث در جدا در اللہ کتاب دی تواتر اسنا دی مشتا خبرم زیان ترازی کنا وصلوات الخمس قدی کم اگر دا ریوایات که پکې وی نو تواتر الاسناد چا اګانینه تواتر عملیو په کېشته روزانه په خوړو د خلک د 50 وخت موسکي کې نه کوي تواتر عملی سره ثابت دي د مسلمانانو عبادت دي کله سړي دین انکار کوي دا مسلمان عبادت خلاوال پکار دي دا بمنزله العیان ده ان دا اعلان په دې کې چې سړي په ستر غو باندې ويني خبرونه درځي درځي کار عادت درکات د ماځبین سلو رکعت ماځیګر سلو رکعت سر درکات دي نو څوک انکار نشي کولی کې ادا مسلمانان ته کوي نن په دې باندې ته نبی صلی الله علیه وسلم په دوه کې په کونو صحابهو 124000 زربونو صحابهو دا وایي نهستو زربونو دی، دي تابعین دي ورپسې دا سره او څنګه دې کې غلطو نه بس دا تعداد درکا دا په تواتر عملی سره ثابت دا بالکل دا څخه پیدا علم چې څنګه پستور کې شي ويني داګه انکار مشاهدی نه نشي کېږي بالکل دا مشاهدی پیدا کوي دا الله حکم د درته تعداد دي وما قدرو زکات دا کرانګي مقدارونه د زکات شو و ماش په او دلی په میسي د كنوري خبري شو او تاسو ته بلې میسي کېدئ با زين و انه دا خبره کو خداوی حکم او ان و صلی الله علم الیقین بمنزله العیان علما ضروریا و او دا متواتر جدي یوجب د ثابت علم الیقین علم یقینی او څنګه یې مې کینی نور زور لګي بې منزله تلعائن لکه چې تا پخپل سترګو باندې لیدلې یو شته ته ټیک په سنحت تواتر مسند سره یا عمل سره رسیدلې هوغو یې تا نبی اسلام پخپل لیدلې او ذکر کار کاتونه کړی او تا پخپل لیدلې د کم مقدارونو د زکات ورکړې دی بیان کړی دا بالکل بې منزله تلعائن په منزله د سترګو علم منزله علم بدیهی بلا اکتساب او نظرینه د تولیده بغیر د اکتساب او د ضرورت په دیکي نظر او سوچتا او استدلال ني د تک علم پیدا کوي متواتر تواتر چې ده هغه د علم پیدا کوي لکه رسټرو په دیکي نظر او سوچتا ضرورت ني الګه بعض خلک دازې دا چې هغه د دین انکار کوي څو د هشي وړ تقریبا و هي په صفه پټه کا کوي ته حاصل سره د یو خبرام دي بعض خلک وایي چې اخبار دا بالکل فائدہن ورکي او اغه دو د حسنينو د شهادت نه انکار کړی انکر وقت د شهادت الحسين رضی الله تعالی عنه ما صبوت ما بیا ویللی چې پليبانې بلغتونه پلان کړي کې کیل نورو العين په مشهد الحسين دا یو کتاب دی په وسا کا پرانی لیکل دا بل لیکل دي بل لیکل بل کتابونه حواله ورکړي دي چې بلا علما پليبانې سړي کتابونه لیکلي دي پرهاشيږي او بیا دا د روح کمت الانسان دا, کم خب دا خبره کوي چیر خبر پایدا نه ورکلي کدن دغه د لدم کاله کیندل پکړی کدن د قصو کې ستابلر سوکته ور خبر نه علاوه ته سکویل شي دا وختو نه نه نو هغه مشاهده دا یو خبر دی یا عقل لاکه خوده کې کار نه صحیح شي کنه چې ما په لاس سوکته او وخت دا اگر دین او عقل صحیح شي کنه او دغه مشاهده خپلونه نہودې کی خبر متواتره چي کلي علاقې کې سکوي د استاپلار نه بستمه يا بسم الله الرحمن الرحيم خبرم زندراکان بیا خدای سريلي د خپل مرده من انکار پکار دي د خپل پلانم انکار پکای کوم شيونه جفبروز سره ثابت دي یو لن سره انکار پکار دي دا خبر غلط ده چې خبر فائدې د علم نه کوي خبر متواتر شي خو مضبوطه پيدا کوي او تاسو نه دا چې په علمان ضروری ان بدیحی طور استدلال تبکی ضرورتی شکم آشوم تریا داستا اپلار دینا پکی سوچ کی جو رہے دادو ایکنے دے کچر رہی باز خلق وی خبری متواتر پائدہ رکی دے اکتساب او د نظر او دے سوچ سوچ او نظر او اکتساب او گئی بیا خبر کې سوچ او د استدلال نا بغیر کارو نکہی موږ هیڅ سوچ یې مستدل ته ګرځورای مو خپل استدلال نشي کولای او سوچ او هغه ته چې وځلای بلار دی نو نور ویلی چې د امام سوچ لا لایق خو تواتر تواتر را روانه خبر سره تواتر دغه غوپ او تواتر سره د خبر رسول چې دا بلار دی مور دی مو ته دی نه کله مو ته یې خاندار کې مو ته یې بلار دی هلنکه دا سوچو د استدلال لایق ندې پاکې لدا ماده نشته مپت الګېدا کچري متواتر خبر علم بدیهی بغیر د استدلال او د سوچ د پکر نه پېشان د مشاهده نه پیدا نو ندیم ما شوم چې کوم دې چې کوم خبر ثابت نه هغه ته پیدا نه کولی شيره ته پیدا ورکې مپت الګېدا چې بغیر د سوچ د اکتساب نه پیدا ورکه یو ده څه پیدا کوي لکه پشان ده د مشاهده او د څوګو نه نه ټول متواتر خبر ثابت دي دا مې ده دا مې مرده دا مې نه ابا رمزه انترا لکھنا ہاں جی ہا جی او ثابتیدہ متواتر علم الیقین علم الیقین یودا علم الیقین بمنزله العیان گویا کی دا علم مشاهده مشاهده توله مضبوطه جی سره په دستور ګو لګا متواتر په شان د مشاهده تشبیه ورکی د بل دلی سره علما دغه علم یوجب علما دغه علم ثابتي ضروري چي په ديږي ضروري داسولي کې بلا اکتساب ولا نظر ولا استدلال د نظر او د اکتساب او د سوچنا مستقيم او دا یو